Їхнє лицемірство – наші хитрощі. Нова віра, мов, золота сіть, мов, медв'яна ріка з кисільними берегами. Ось ляже на землю і все зацвіте, заспіває, і люди житимуть, як птиці небесні, що не орють і не сіють, і хліб щоденний заміниться солодкою їжею богів. я Отця і Сина, і Святого Духа. Старих богів було багато, і кожен мав своє лице, тепер Бог був один, поставав у трьох іпостасях єдине у трьох лицях, і цього несила було збагнути. Але не вірити все гріх, сумніватися гріх, думати гріх ще тяжче. Гріх нависав над кожним, як меч караючи, і примушував ховати те, що в душі. Так народжувалася розполовиненість душ. Звірі застаються в хащах, перш ніж напасти на жертву, люди змушені приховувати свої наміри, щоб не впустити в душу нікого чужого. До тіла твого кожен, хто має силу, добереться легко, бо тіло смертне. Можна спробувати добратися і до розуму, бо людина іноді сама зрікається його задля власного спокою. Але душу кожен береже не бо що ж тоді зостанеться, коли її втратиш? Так я думав тоді в Києві, втративши назимку, розгублений, відчаєний, ніхто не знав моїх думок, бо де ж могли вони взятися всій молодій та зеленій голові, а в цього отрика, який живе безбідно княжим заступництвом, на щедрому княжому хлібі, їжі і петві. Коли ти приставлений до кони, то хто ж згадає, що й у тебе є душа, хто притулить до тебе нового Бога, мученика неба, щоб не стати до кінця мучеником землі? Ми жили, як коні, спали з кіньми, жили з ними, може, й не люди, а безсловесні тварини, княжі. Літою осінь минулою, приспіла зима, вдарила морозами, завалила Київ снігом, у княжому термі вдень і вночі топили печі, бо заморська царівна не могла зігрітися. Дивно було бачити князя, що сидів у Києві і не вів своєї дружини на полюддя, на прокормі, здобич або ж у похід, супротив ворога такого далекого, що і імені його не відаєш. Репіння вранішнього снігу, бадьорі, погуки, дружини, брязкіт зброї і зброї, пирхання коней, куди їхати – в ліс чи в поле, далеко чи близько. Тепер сиділи в Києві. Нова княгиня припнула Володимира, вбила в ньому непокірливий дух пересувань і здобичництва. І вже так сидітиме він до самої смерті, утверджуючись в думці про постійність свого місцезнаходження. І літописець княже, понуро відзначатиме пусті роки, які не заповнювалися ніякими подіями, окрім смертей жон Володимирових Рогніди, Малфриди, а тоді й самої Анни, яка так і не призвичається ніколи до суворих зим київських, як не призвичається до неї самої Кияни. Пусті роки так і значилися. А в літо 6502, в літо 6503, а в літо 6506, а в літо 6507, 6510. 6512-го, 513-го, 514-го, 516-го, 517-го, а в літо 6518-го, 520-го, а в літо 6521-го. Де князь і де його княгиня, і що вона, і як? А може, не хотів Літописець сказати всієї правди про цю чужу жінку, що мала душу холоднішу за наші зими, не запала лоном до князя Володимира, не принесла йому ні сина, ні доньки, а людям не принесла ні співчуття, ні доброти, ні милосердя, а тільки холодну зневагу, наругу й насильство. Князь біля неї став святим, бо зберіг у собі все людське аби грянородна ромейка так і лишилася холодною, неживою, як велеліпні ангельські лики на пишних ромейських іконах. Для нас вже, мов, змія линяюче. Брат Несміян прийшов до мене і сказав, що кличе княгиня. «Мене? Тебе ж? З якої речі?» – скаже сама, радій, що допущени. Не бувало ще такого ніколи, тож і не ждав я добра від цього прикликування. Звідки було знати великій княгині про мене, і що вона віддала, і навіщо я її? Може, Несміян тільки виставляє мене поперед себе? Бо ми ж охоче жертвуємо навіть найближчими людьми, та тільки не самими собою. Однак виходило, що кликали справді мене, бо Несміяна... Далі кожухових сіней не пустили. Мені ж звелено роздягтися, і суворі калейники.